Zsoldos Péter A viking visszatér Első fejezet Bongi valami lyukba lépett és megbotlott. A szemem sarkából még láttam, hogyan próbál kalimpálva feltápászkodni, de nem állhattam meg. Mögöttünk egyre erősebben hallatszott a dözők zsivaja. Tudtam, hogy szégyenletes, mégis szinte örültem Bongi bukásának. Még körülfogják és agyonverik, mert nincs bennük annyi előrelátás és fegyelem, hogy ezt későbbre halasszák. Az is pár perc nyereség, és a folyó még messze van. Kétségbejtően messze. Reggel óta futunk. Dombra föl, völgy bele. Páfrányokon és tüskebozóton keresztül, pocsolyákban csúszkába, sziklák között kapaszkodva, egyre nehezebb lélegzettel, egyre botorkálóbb lábbal.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 Ez jó a krokodilok ellen, mire rájönnek, hogy csak két ilyen kis férek csapta az egész ribilliót, már túl vagyunk rajta. Remélem, annál éberebben fogadják majd az utánunk jövőket. De ez a pocsoja nagyobb, mint számítottam. Nogó elhasal, és jön rögtön utána.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 Nyugatnak fordulok. Ott, az a sziklafal már a túlsó part. Alatt a hány a sellőktől szabdalt vizét. A nagy folyó. A völgy aljában sárgás csík a bambusz széle. Ha elérjük, megmenekülhetünk. A tuta is ott van. Innen még nem tudom kivenni azt az essalakúra hajlott pálmát. Ha mellette állva szembefordulok a sziklafallal, a tutajt előttem harminc, jobbra húsz lépésnyire rejti a bambusz. De addig még vagy három kilométer, és egyre silányabb bozót, egyre több pocsoja. A pocsoja jó, és a bozót is, mert megtéveszté a hordát. De a tüske és a nyálkás víz. Nogó megbök, és hátra mutat. És már én is hallom újra. Persze, domnak fel, mászás közben elcsendesedtek. De a tetőre érve annál jobban kieresztik hangjukat.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 Keresem az ürügyet. A dumbon egy-kettő még fönnácsorog a fehér sziklánál, ahol Bongi volt. A többiek most tűnnek el a bozótban. Mindjárt a nagy tócsánál lesznek, vicsorgok, és szinte látom, hogyan változik a parton toporgó arcán a vérszomjas vacság bamba rémületté. Egy pillanatra majdnem megszeretem a krokodilokat. Nogó vállára dölve tátokok. Ideje lenne megkeresni a apámámat is, innen már biztosan látszik, és most vigyázni kell a tájékozódásra A nagy ártér laposán vagyunk, nem lehet úgy széttekinteni, mint a pocsajától, ahonnan most, mint reggel lele, fájdalomordítás hangzik A nagy krokodil anya, úgy látszik, meghallgatta fohászomat, elkapott egy vigyázatlant Most a többi nem mer átgázolni Még megkerülik, a nyomunkat újra megkeresik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 Tikkasztó ez a a délutáni forróság. Áll a levegő, rezeg a bokrok és a túcsák felett. Álmosít. Most érzem, csak mennyire fáradt vagyok. Rohanás közben ezt nem benni észre. Szomjas is vagyok. A nyelvem száraz homok darab a fogaim között. Ha ráharapnék, borrá omlana. Hiába tudom, hogy nem erre neveltek Fél napokat rohanni legyengült szervezettel ilyen őskori vidéken Mint annyiszor, most is elfog a szégyen és a dű Ha arra gondolok, mennyivel tökéletesebb ezeknek a lapos fejűeknek a teste az enyémnél Hiába van bennem akarat Egyre tehetetlenebbül lógok nogónyakán Meg sem érzi Egy átlagos vadmalac nehezebb, mint én Csont és bőr vagyok A szél is elfújhatna Szél Jó is volna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 Munkára bírni a zsibbat ízületeket, melyekben ezer őrült hangya kergetőzik vasgolyók között. Mindent, csak újra a rohanást ne! Könyörögve fogom nogókarját, és próbálom szavakba formálni a tiltakozást. De mielőtt még megértetném magam, egyáltalán mit is akartam megértetni vele? Felharson mögöttünk az ordítás. Hogy újra rohanok, az csak az ösztön ereje.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 De ha összecsuklom, akkor pergek a legközelebbi pocsojába. Inkább a krokodilok. Gyűlölöm a hordát, mert futni kell. Nogót is, hogy bírja a rohanást. És gyűlöletes az áhított cél, ami most kissé jobbról fúj, mert miatta kell rohanni. A bambuszfala lassan közeledik. Nem futhatunk egyenesen feléje, csak balra a pálma felé. És az üldözők is balra mögöttünk vannak.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 Egy lépés sem tovább A főnök átkiabál hozzánk Parancsolja maradjunk ott, ahol vagyunk A kezével félreérthetetlen mozdulatokat tesz Mi vár ránk, csak előbb átkelő helyet találjanak Már ez sem érdekel Csak pihenni, pihenni, pihenni Lassan lecsúszom a homokba Elnyúlok, mint körülöttem a hüllők Nogó, zavartan topog mellettem. Időnként megereszt egy követés, kísérül egy csúnya szitkot a túlpartiak felé. Nem csak a legerősebb, a legjobb dobó is az egész hordában. Míg az ő dobásaik a partunkig sem érnek, oda át most bukik véres fejjel zumbi a krokodilok közé. Újra a szokásos ordítás. Négy év óta sem tudtam megszokni, hogy folyton ordítanak, de mindez egyre messzebb került tőlem. A testem csodálatosan könnyű. Rögtön elvitorlázik az egyre erősebb szélben. Kívülről és felülről látom önmagam, és a szemköztieket, az átonyokat, a bozótot. Aludni. Most itt, azonnal. A félálom ködén átnézem, hogyan indulnak lassan átjárót keresni. Nem kell már sietni. Az űzött vad ott fekszik mint a félszigetre vagy sziklára zavart Antilop. Nem tud tovább menekülni. Nem tudom gúnyos vigyargás nélkül hagyni gyávaságukat. Férgek. Közelebb esne nekik, ha a pálmán felől kerülnének, de hogy most itt a szemük előtt fekszem maga a nagy folyó tabuja újra erősebb, mint az üldözési vágy. Visszafelé mennek, bár arra hosszabb az útjuk. Legalább negyed óra még ide érnek.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 Az minden áron el akarta lopni a kis vízhatlantokot, egyetlen emlékét elmúlt életemnek, hogy a benne levő varázseszközöket, a kis acélcsatot, a kovát és a gondosan kiszárított finom taplót többi kincse közé süllyesze feneketlen iszákjába. A főnök után ő következik a körben. Látom, amint a nyakam felé nyújtja vénségétől bogos ujjait, hogy letépje zsinórjáról az áhított tokot. De ebből nem eszel, sokál bűzös fia. Indulatomra nincs szó régi nyelvemen. A hordatorok hangjai gurguláznak a torkomban. A pocsolyába dobom, és én is megyek utána. Nem lesz itt se lakoma, se tűzgyújtás. Az undor és a dű a hasamra fordít. Kezem a tokot markolásza. A szél egyre erősebben fúj. Homokot vág az arcomba. A homokszemek, mint szikrák, égetik a bőröm. Szikrák. Lekapom a fejem. Szemem a tűzszer számot görcsösen szorító ujjaimra mered. Értelen minden figyelmem befelé fordul. Oda, ahol az értelem legalján valami pislákoló fényjel égni kezd. Hirtelen fellobban. Tűz! ordítok! Tüzet! Tüzet! A legközelebbi bokorhoz vonszolom magam, járni még nincs erőm. Nogó rémültem figyel, megzavarodtam a félelemtől. A bokorba akarok bújni a horda elől, ahol minden levél rég zörgőre száradt már az esős évszak vége óta. Izzik a tapló, óvatosan morzsolom rá a száraz leveleket, segítem elkínzott idővel a homok szintjén kavargó szelet. Apró lánynyelv kanyarog elő bizonytalanul a maroknyi kupacból. Fénye fakó a déli sugárözömben. Reszkető kézzel szórom rá az apróra tördált gajjat.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 A karjába kapaszkodva lassan feltápászkodom. Gyenge vagyok, de életem újra az enyém. Ez erőt ad ahhoz, ami még hátra van. Akár elérem a nagy folyó akár nem. Négy év minden undorát, félelmét, megalázottságát égeti le róla ez a tűz. Melyet már a hatalmas ártér teljes szélességében hajt maga előtt. A dombok lába felé a szél.